az enyém. Jenei András önéletrajzi írását felolvassa gépész. Jó ideje már éreztem, és felfogtam, hogy a dolog, ami bekövetkezni látszott, és be is lépett az életembe, elérkezett. A hosszú és nem kevés munkanapokon, amikor hullaként leültem a postaládából, kivett csekkek fölé a konyhaasztalnál, mikor a rádióból zümmögés lett, és semmi nem jutott már el az agyamig, bambám bámultam ki magamból. A sárga lapokon kígyóztak a hosszabbnál hosszabb számok. Ezektől már annyira sem féltem, mint előtte, mikor még tétje lehetett volna bárminek, és ezek a jelek harabdáltak, illetve próbáltak harabdálni. Korábbi életemnek volt egy része, mikor is egy ilyen csekk után azért gondolkodtam el valami újabb munka lehetőségen, mert nem csak rólam volt szó. Ezzel szemben most csak annyi kockázata volt mindennek, hogyha nem megy tovább, fel kell adjam a függetlenségem, a szabadságom. – Nos, lássuk csak, ha ezt eltolom, ezt meg lemondom, és bevállalok még két munkanapot, akkor, akkor itt az, amit ki lehet pipálni. Ahogy kezembe vettem a soros utalványt, és oda tettem a sarokba a korábbi fel nem elment a kedvem mindentől. – Maradt még kettő. – Na, nem gond, csak jobb lenne, ha már elintéztem volna. – Kinéztem a konyha ablakon. Kicsit el innen, kicsit szembe a másik ház, hasonló szintjén megbújó lakás erkéjén keresztül, be az ottani hálószobába. Az esti sötétségben kilátszódott az ottani lámpa fénye, amit befedett az ablak előtt már elhúzott piros függöny. Oda át egy alak átsuhant a háttérben villózó tévé előtt, majd megigazította a sötétítőt, és azután lekapcsolta a villanyt. Na, lassan kezdődik a sorozat, de még ott a reklám. Van időm elmenni a vécére. Felálltam, és miközben vadul berontottam a fürdőbe, magam mögött le, előttem meg felkapcsoltam a villanyt. A lábam kis és ibongott. Már megszokottan, és mégis ilyetten tudatosítottam. Megint rettenetesen dagadt a bokám. Na most még feljebb is. Az meg, hogy a cipő szorítása miatt a lábfejem megmaradt vékonyabbnak, de a bokacsontoktól fentebb ott pangott a nem kívánatos vendég. Hát az igazi látványt tudott adni. Egy ideje olyan lett a lábam, mint egy krónikus szívbetegé. Annyi víz maradt benne, hogyha megnyomtam az ujjammal, bizony elég mély árok szakította meg a relatív vízszintest. Tudtam, hogy ez jót nem jelent, de amikor elkezdtem észrevenni ezeket a jeleket, a félelem és a felismerés, ahelyett, hogy fejbevágott volna, becsomagolta a tényeket, és mind összegyűrte, majd bedobta a kukába. Arra meg ráraktam egy csomó nem olvasott reklámújságot, és így az egészet betoltam a sarokba az asztal alá. Ott nem látom, azaz nincs is. Biztos a napi 12 óra gyaloglás, a kevés odafigyelés, a kevés pihenés, az időnként nem tartott diéta, a nem megfelelő beállítás, a nem normális cukorszint, a nem odafigyelés, a semmilyen figyelés, semmit nem akartam elfogadni. Sem a múltat, ahol minden arról szólt, hogy szabályok, amiket betartottam egy ideig, és mégsem voltam két hétnél hosszabban jól, sem a rengeteg korlát, amit a betegségem adott nekem ajándékba, és a jelentsem, sem, ahol elhitettem magammal, hogy szabad vagyok. Szabad? Ugyanúgy megvannak a korlátaim. Csak bedugom a fejem a homokba, és akkor már jól nem látom azt, ami miatt most dagad a bokám. Azután mielőtt megmostam a kezem, belepillantottam a csap fölötti tükörbe. – Te jó ég! Olyan a fejem, mint egy dinnye. Na, ez egyre jobb! Mi jöhet még? – Andris, olyan dúzadt a szemhíjad vagy, nem? Mögöttem bezártam a fürdő ajtaját, és kezembe véve a távkapcsolót, belezuttyantam a fotelba. A nagy és szürke készülék, amit nemrég vettem, hatalmas feszültséggel megtönve a 70 centis képernyőt, kiadta magából az elektronok zizegését, és elindult az esti hangos reklámáradat. Közel két hónapja a kevés fizumból felépítettem egy majdnem házi mozit. Élvezni akartam a dolbit, vagy legalábbis a sztereót, meg a mozivászon helyett a nem kis képernyőt, és a benne látott képekkel elmenekülni innen. Oda, ahol van még jó, van még élet, pénz, szerelem. Kösse meg a kötelező biztosítását! Felethetetlen élményt nyújt a sokoldalú technológia, a kicsin és mégis hatalmas kijelzőn. – A karosszéria biztonsága! – Adjon vért! A jobb szemem előtt meglibbent egy árny. Halvány volt, mint amikor az ember haja belelóg a képbe, aztán hol jobbra, hol meg balra indult, de a teteje stabil, az ott marad. Kezemmel eltűrtem a belógó hajtincset, és akkor esett le, nem is a hajam. – De akkor mi ez? – Az a valami bizony ott függött, majd a következő pillanatban eltűnt. Behúnytam a szemem, aztán újra kinyitottam. Vagy még? Vagy kétszer? Nincs. Vagy mégis? Ahogy teltek a másodpercek, egy halvány, kis rózsaszín csík belefolyt a tévé és a köztem lévő térbe. Felnéztem, majd oldalra, utána megfordítottam a fejem, de a nem létező pókháló, ami most nem fehér vagy szürke volt, nem akart eltűnni. Végül nemhogy ott volt, néha kicsit vastagabb lett, majd elvékonyodott, aztán elhomályosult és kezdte előről. A korábban már a bal lejátszódó folyamat miatt most annyira elöntött a félelem, hogy hirtelen melegem lett. Bentről forróság áradt szét bennem, majd gazdag izzadságcseppek jelentkeztek a homlokomon, s ahogy kellett, megremegtem és lüktetett a fülem, zakatolni kezdett a szívem. A bal szememel még korábban elkezdődő kór lassan elmúlt, majd újra jelentkezett és észrevétlenül ott is maradt. Hogy tudtam-e róla, vagy csak az agyam tiltott le a fél szememről, azóta sem tudom. Szedjen sok vitamint, az segít, és ahogy felszívódik az a dolog, a homályosság meg fog szűnni. És ha valamiért mégis azt a szemem kellett használni. Ráfogtam, hogy gyengült a szemüveg, vagy kevés a fény, vagy valami hasonló, de sose ismertem be, hogy ott már nem kicsi a baj. A fél is élnek. Oda a telefonhoz, majd bepötyögtem a számokat halkzümmögés, amit röviden követett a csengés is. Igen? Hello, én vagyok. Na, már hazaértél? kérdezte lágyan a kedvesem, akit a munkahelyünk kapujába engedtem el a saját otthona irányába. A háttérben hallottam, hogy nála még zúg a busz, azaz még utazik a vacsorája, az zuhany és az ágya felé. Hónap nem tudok kimenni, ki kell ugranom a tesómékhoz, mondtam összeszedetlenül. Ha egész nap fekszem, pihentetem a szemem, a lábaim, talán reggelre minden elmúlik. És ha mégsem, nem kell megmagyarázni, amit nem akarok. Nem derül ki semmi jobban, nem futok bele olyan szituációkban, ahol egyértelművé válhat, hogy mi a valóság, mi történik a jelenben. – Baj van? – kérdezett aggódva, de hangjában benne rejlett. – A döntés a tied, de mi lehet az, ami miatt lemondod? – Nem, nem, semmi, csak... És jöttek a legbambább kifogások, a legidiótább és legátlátszóbb válaszok, melyeknek se értelmük, se valóságalapjuk nem volt. Ha azt mondanám neki, hogy kérlek, gyere ide, mert megvakultam, vagyis meg fogok vakulni, és kegyetlenül félek, tudom, hogy egy órán belül eljött volna. Ehelyett rövidre zártam a beszélgetést, majd, hogy mi hamarabb aludni térhessek, letettem a kagylót. Egy kattanás a lámpa, egy gombnyomás a tévé és semmi nem vett körül, csak a sötétség és a megkukult világ. Kint halkan zümmögött a troli, valahol elhúzott egy autó, de igazán csend lett. A szemem lecsuktam, a lábaimat kisé felpolcoltam, és igyekeztem minél előbb elaludni. Holnap, majd amikor felébredek, nem lesz semmi a szememmel, nem lesz dagadt a lába, és hónaptól figyelni fogok. Figyelni és betartani, nem keresni a bajt. Fogatkoztam, és végigpörgettem, hogy ezeket már nem először döntöm el, de azután valahogy, amint korábban eddig mindig, csitultak a problémák, szépen és lassan elfeledkeztem a lenemírt esküimről. Nem tudtam elaludni. A gondolatok jöttek, mentek, de a lényeg nem változott. Féltem. Miért nem gondolkodtam előbb? Nem kellett volna eddig húzni, csak ha minden nap kicsit figyelek, és még ha titokban is, de nem zabálok. Felhúztam a lábam, és megfogtam. Nem változott semmi. Ugyanolyan püffett, mint egy negyed órája. Amikor először feltűnt, hogy vizes, bután, mint aki tudja, hogy mit csinál, bekaptam egy-egy vízhajtót. Ez eleinte használt, de azután hiába lett az egyből kettő, hiába csökkentettem a folyadékot, vagy fáslisztam be a tér, mint két mindkét végtagom már nem hozott eredményt. Majd belevágtam a vadabb dologba, erősebb tablettát kaptam be, Gondoltam, majd talán az segít. Emberek tucatjainak segített, mikor ezt javasolták a dokik. Akkor nekem, akinek nem is a szíve beteg, majd ez lesz a tuti. Semmi. A fülembe dobogó szívem, majd a zúgás és a félelemmel átitatott éjvad vihara dübörgött. Annyi villámot azóta sem láttam. Akkor és előtte, amikor lehetett volna tenni, csak annyit tudhattam. Mi lett volna ha? Ez nem létezik. Akkor valamiért azt a döntést hoztam. Utólag életemnek nem egy ilyen rettenetesen nagy hibás döntése volt. Azaz, akkor az volt a jó. A francokat volt jó. Hogy lehettem akkor a barom? Miért zártam magamra az ajtók tömkelegét? Miért nem figyeltem oda? A legelső, legkisebb erre miért nem mentem dokihoz? Miért nem kértem segítséget, hiszen minden ott volt a közelemben. Ha tudtam a részleteket, miért hagytam mégis, hogy eljussak idáig? Miért? Miért? Miért? Zuhantam, pörögtem, és érkezett valaki, akit nem láttam. Erős és kemény volt, de láthatatlan. Olyan érzés lett túl rajtam, mint amikor kerget valaki, de bebújsz az ajtó mögé, és visszatartod a lélegzetet, míg az se hallja meg a kergetőd. Aztán elmegy az ajtód előtt, te remegsz, hogy ne vegyen észre. Ő nem lát, de a szemeid előtt megy el. Kezében fegyver, egy kés, vagy inkább egy kasza. Elmegy, de érzed a húzatot, ahogy elmozdul előtted. Megáll, nem fordul feléd, mert akkor meglátna, és véget lenne. S ahogy ott gondolkodik, hogy hova is lettél, de tudod, hogy érez, tudja, hogy ott vagy. Ő tudja, de nem mozdul, nem szól, csak ott van. Érzi a félelmet, mert annak szaka van. És élvezi mindezt. Vár. Aztán nyelsz egyet, ami olyan hangosnak tűnik, hogy talán a világ leghangosabb zajában is hallották, de üldözött továbbá. Nem végez veled, pedig megtehetni. Még nem. Ott feküdtem a műtőasztalon. A maradék látásomból kevés maradt. Abban a pillanatban egy nagy fényáradatba belefolyó vörös vonalat láttam, majd egy kisebb, szintén piros pontot, ami jobbra és balra ugrik, majd eltűnik. Belépett a képbe egy nagyon vékony kampó, az ott matatott egy ideig, majd megint érkezett a bíbor folyó. Nagyon érdekes élmény, ha az ember bentről nézi azt, amit magában a szemben végeznek. A látás már nem működik, de mégis szemléled, amint két milliméterre vacakolnak a látó idegeittől. Lehetetlen, de mégis látod. Vagy már ezt is csak a tudatod nézi? Adjunk vézés csillapítót, mondta az asszisztenciának a professzor. A háttérből valami komoly zene szólt. Annyira szerettem volna tudni, hogy mi az, azaz szerettem volna annyira ismerni a tudás általa muzsikát, hogy csak annyit mondjak Tchaikovsky vagy Bach. Éreztem, hogy megszúrják a kezem, majd jött a következő új szúrás. A cukrom is nézték. A végén az engem operáló, nagy tudású férfi a kezeivel kopogtatni kezdett a homlokomon. Miért, nem? Miért? Hallja? Mit mondjak neki? Azt, hogy nem tudom? Vagy azt, hogy azért, mert ha kiderül? Semmi nem jutott eszembe, amivel olyat mondhattam volna, amit válasznak minősül. Akkor azt gondoltam, hogy nem lesz baj. Feleltem Kurtán. Hallottam, ahogy felsziszen ahogy leginkább lekeverne nekem két hatalmas pofont, de ehelyett csak nagyon elhúzottan levegőt vett és abba hagyta a fejem kopogtatását. Sajnálom, nem tudok mit tenni. Ezt mondták előre. A közel két héttel ezelőtti szemészeti vizsgálóban a hasonló kérdéseket feltevő főorvos, miután belenézett a szemembe, halk, de nagyon határozott hangon közölte. András, maga meg fog vakulni. Lehet még egy kis idő, de ahogy most állnak a dolgok, biztosra veszem, hogy nagyon hamar. A Na, semmi is kevés, de ha valaki még hozzá mer nyúlni, az majd a prof. Akkor már csak annyi látásom maradt, hogyha lenéztem a földre a lábam hegyét még ködösen, de láttam. Vagy ha kicsi félrefordítottam a fejem, és felemeltem az állam, talán egy méterre is. A szemészeti osztályról alig néhány lépésre lévő belgyógyászatra, ahol elindították a megmentésem, félve indultam vissza. Az ismerősökkel a rövid, de annál erősebb beismeréssel és szemrehányásokkal teli beszélgetésekben már az elején túlestem. Akkor ott, azon a pár méteren a semmibe való lépkedés rémitett meg. Ha megbotlok vagy beesek egy bokorba, esetleg átmegyek a járdát keresztező úton és nem veszem észre a közeledő autót, mi van akkor? Kiröhög valaki, vagy odaugrik, hogy elkapjam, esetleg megérd az esésemtől, hogy rosszul vagyok, s ha előtt az autó, itt itt úgysem jönnek gyorsan. Hát csessze meg az ég. Ha nem is látom, hallom, ha jön. De nem jön semmi. Akkor gyorsan átmegyek, csak simán, egyenesen. Ott meg már karnyútásnyira a fal, azt meg valamennyire, de észlelem. Tényleg, a vakuk hogy mennek, hiszen nem is látnak, még annyira sem, mint én most. Ja, nekik van az a fehérbot. Azzal valahogy kopogtatnak meg ilyenek. Talán kellene nekem is. Hol lehet olyat venni? Biztos a vakuk intézeténél. Elindultam keresztül az autóknak szánt részem. Na, akkor egyenesen kell menni, de hogy a fenébe is van most az egyenes? És ha most jön egy kocsi, akkor jól elütt. Hát, az lenne a tuti. A kórház udvarán előtötte egy autó, j -A aki a kisebesség ellenére akkora sérüléseket szenvedett, hogy hiába próbálták megmenteni, életét vesztette. Normális vagy? Ébresztő ember. Ugyan most a nyakadba omlott minden, de nem haltál meg. Ami most van, azt magad tetted, hát viselt. Elértem a falat, és nagy levegőt vével lassítottam. Gondolkodjunk egy kicsit, ne kapkodjunk. A cukor elrendezett jó néhány dolgot. Elrendezte a jövő felé az utam. Legalábbis egy irányt. Oké. A veséim félig sem működnek. Erre manapság vannak jó gyógyszerek, meg ott van a művese kezelés. Hát sokat nem tudok róla, csak annyit, hogy ott fekszenek a súlyosságuktól függően a betegek egy gépen, és két kezelés között jobban vannak. Hát ez nem túl bíztató. De hiszen nekem még azért van valami Az Azaz szedek tablettákat, és ugye, ahogy megfogadtam, figyelek, és akkor jó lesz. Legalábbis egy darabig. Ami meg a vakságot illeti, ki tudja. Az imént azt mondta a főorvos, hogy ugyan a semmi az esélyem, de mégis elküld ahhoz a profhoz, aki lehet, hogy mégis tud majd valamit segíteni. Na, ha annyit elér, hogy az már megmarad, ami most van, akkor ennyi. Ez még nem vakság. Ha meg mégis... Erre közben elértem a belgyógyászat ajtaját, ahol megállított egy doktornő. Sok éves együtt dolgozásunk miatt ő is aggódott, és mindenben szeretett volna segíteni. Leültetett, és beszélgetni akart velem a jövőről. András, minden lépés megvan. Hónap elkezdik beállítani a cukrát. Egy kedves doktornő a legmodernem inzulinnal nagyon jól tudja kezelni majd az akkor már beállított értékeket. Aztán megnézik a vesélyt is, ott lesz egy biopszia, és a professzor, ahogy látom, megoperálja a szemét is. – Ha, csak ennyi? Ne? Mi ez nekem? Na de tényleg, ha ez a terv, akkor csináljuk. – Elgondolkodott azon, hogy hogyan tovább? – folytatta. Ott bámultam a nagy és egyre homályosodó tekintetemmel a semmibe, aminek akkor egy ismerős hangadott képet, akit doktornőnek neveznek. Nem nagyon volt miről gondolkodnom, hiszen minden új. Feleltem hangsúlytalanul felé, és rettenetesen akartam, hogy a szemébe lássak. Ez egy nagy trauma. Nem akar esetleg egy pszichológus? Na, de komolyan. Azért, hogy azután öt perc után a tisztelt kolléga a haját tépve jöjjön ki a szobából, és magára döntsön egy doboz antidepresszást? Nem, köszönöm, de tartom magam annyira, ha van valami, megoldom. S adódik a következő kérdés. – Mi lesz, ha megvakulok? – Éreztem, hogy sajnál, és közben zavarba is jön mellettem. Lehet, hogy el is fordult. Akkor talán nem is hallotta a folyoson azt a párbeszédet. Lehet, hogy meg is álltak, de a zsibongás ereje nem változott. Folytatni kezdtem a gondolataimat, mielőtt megpróbálna meggyőzni. – Ha másnak sikerült, nekem is fog. Mások is élnek vakom. Az nem a világ vége. Aznap délután ott gubbasztottam a korteremben, és morfondíroztam a lehetőségeimről. A szobatársak aludtak, vagy csak nem volt kedvük beszélgetni, esetleg ismerve az állapotom, nem mertek kérdezni. Nem tudom. Itt van a gyógyszeres tasak az éjjeli szekrényben. Abba van az a ritmus szabályzó, ha esetleg a doboz... Hát, tudod, kedves túlvilág, hiába próbálkozol. Akarhatod megcsavarintani jobban az agyam, bombázhatod még a tudatom, nem fogom megtenni, s a darabokra is szeded a testem, amíg mozgok, amíg levegőt veszek, nem adom fel. Akkor, mintha valaki hallotta volna a gondolataim, este elvitték tőlem a gyógyszereim. Az események követték egymást. Baromira nem érdekelte őket, hogy közben a fél homály terjeszkedik, fehéredik, majd szürkül. A tétóva bátorságom időnként hisztibe torkollott. Magamnak sem mertem bevallani, hogy többről van itt szó, mint csak arról, hogy hatszor annyi tablettát kell szednem ezen túl, vagy hogy be kell tartani azt, amit harminc évig nem tettem meg, hogy ennyi idő alatt nem lehetett megregulázni. Arról volt szó, hogy amin van, annak teljesen vége. A munkám, amiért élek-halok, a betegek, a mentő, a bicikli. A világ összes eltörpül, ha felülhetek a biciklimre. A gondolatok folytatódtak. A szabadság, az önállóság, a pénz, a kapcsolat. Onnan akkor egy rövid, de annál hatásosabb cukorbeállítást követően egy másik kórházba kerültem, ahol közel tíz nap után tizenvalamennyi kiló vizet lehúztak róla. Közben ide-oda ugrált a jól beállított normál milliómod értékem, és lassan ott tartottam, hogy nem néztem, hanem tapogattam. Azt hittem, hogy van valaki ott, doktornő, Közben jelezték, hogy a senkiről beszélek. Félelmetes, de ha az ember napról napra azt látja, hogy nem lát, azt hiszi, amit hinni akar, és azt lát, amit hisz. Ott az utolsó kimenőmről út vissza a veseosztályra, hogy este lett. Hangosodtak a hangok, zümmögtek az autók, ordítottak a buszon az ajtózárodásra figyelmeztető csengők, és fülfájdítónak hatottak a mellettem fekvők esti horkolásai. A biopszia megtörténte után egy rövid párbeszédre megzavartam a nefrológusom. Azért, ha marad látásom, a veseim miatt lehet majd nem. Az orvos biztos végignézett rajtam azzal a gondolattal, hogy szerencsétlen ember, vajon melyik fázisban van. Tagadás. S hogy lelkiekben rendesen megkapjam a jó tanácsokat, meg az eféle vigasztalást, az árujelentésem mellé az ottani kezelőorvosom csak annyit mondott a viszlát helyett. Ez amúgy is baromi bénán hangzik, egy majdnem vaknak, hogy ne aggódjon, manapság a vese nagyon profin csinálják. Majd elérkezett az a nap, amikor oda kerültem végre a szemprofhoz, amikor a két műtét és minden igyekezete után elmondhatta, sajnálom, nem tudok mit tenni. Nem akartam akkor más, csak amit beleöntöttem a válaszomba. Akkor zárja össze és engedjen haza. Furcsa volt, ahogy éreztem, amint összevarja a szemgolyom. Nem fájt, csak húzódott. Pont olyan, mint amikor hímez az ember, és a terítőt meghúzott a cérna feszítésével. Igen, valamikor hímeztem. Na nem sokat, mert nem volt türelmembe fejezni, de érdekes volt, ahogy alakot és formát öltenek a mindenféle színek. A zöld levelek, a piros, sárga, kék virágszírmok és a fehérbe átmenő levart szélek is. Színek, formák, alakok. Színek: sárga, piros, kék és lila, barna, ibolya, rózsaszín, narancs, fekete, fekete, fekete. Aki valahol hitt abban, amiben én egyre kevésbé, az azt javasolta, hogy tornáztassam a szemem. Az jó lehet. Jobbra, balra, körbe, és mindezt nem nagy fényben, de naponta többször. Talán megmarad valami. Én meg, mint egy ingóványba besüllyedő szerencsétlen, aki mellett nincs semmi, de mégis kapaszkodik a levegőbe, hát kapaszkodtam. Markoltam mindent, amitől én már nem, de mások azt remélték, hogy talán majd... Csodák csak a fethetetlen emberekkel történhetnek. Nem voltak csodák. Csak a nyár, amikor mindenki nyaral, pihen és úszkál a balcsiban, vagy a velencei tóban, romantikázik, dolgozik, biciklizik. Nem tudom, hogy most hogyan tovább. Nem érzem, nem látom. Ne haragudj, csuklott el a kedvesem hangja. És akkor megfogadtam, ha valaki ezért bánthat valakit, az én vagyok, és csak magamat bánthatom. Én vagyok az oka, magamnak tettem ezt az egészet, és ez van. Ültem a kertben a függőágyon, hallgattam a maximumra tekert zörgést, mert hogy zenének nem lehet nevezni, és lágódtam azokon az emlékeken, amiket látva éreztem, közben centiméterre ugráltak a dobhártyáim. Remektem, és a közben a szürkeségbe belevadult szememből literes könnyek hullottak a föld felé. Üvöltöttem volna, így viszont csak bőgtem, és baromira nem érdekelt, ha akkor meglát valaki. Nem volt ott senki, nem hallott senki, nem látott senki. Egyedül. Ültem a szobámban az ágyamon éjjel, és bőgtem. Őt nem veheted el, bármit, de őt nem. Elvette, vagy elengedtem, vagy elment? És akkor azt éreztem, hogy mindenki ezt tette. Ha az embernek amúgy sincs sok barátja, és azok is hirtelen megszűnnek körülötte, hajlamos azt hinni, hogy ami történik, annak a jelen az oka. Miért? Mert a jelek ezt mutatják. Mert az ember agya ezt akarja elhinni. Mert ez kényelmesebb vagy ez maga a tény? Attól, hogy velem megállt a világ, másokkal ezt nem tette meg. Ők kelnek, mennek, dolgoznak, ábrándoznak, összebújnak, mennek, filmeket néznek, bicikliznek, buliznak, együtt vannak. Akkor én nagyon egyedül éreztem magam. Az emberek függetlenül attól, hogy tudták a velem történteket, vagy sem, nem kerestek. Nem hívtak, nem értek rá, nem válaszoltak, semmi. Eltűntek az éterben. Lehet, hogy soha nem is voltak. Ültem a fotelomban, és feltéve a lábam az ágyra bőgtem. A nyári nap melegen sütött, de én ott a sötétben. A szellő vagy a húzat volt egyedül, aki simogatott. Önzetlenül, objektíven, és nem sajnálatból. Na jó, elhitettem mindenkivel, hogy felállok. Akkor csesz te nyomorult én, szedd össze magad, és tedd meg. Mit is kell tennem? Hát, fogalmam sincs. Sose voltam még vak. Vagy igen? Eszembe jutottak azok a több évvel ezelőtti írásaim, ahol nem megél dolgokat írok le, ahol nem látok, meg ahol lebegek a klinikai halálban. Megborzongtam. Némelyiket még elfogadnám, de hiszen most akarok felállni. Most akarok a kiütés utolsó, azaz kilences másodpercénél felállni. Felállni? Állj fel, gyerünk, bizonyítsd be! Te sosem leszel akkora trúgyiban, hogy ne legyen benned erő arra, hogy ki nem állsz belőle. Még látsz valamit, de ne rendezkedj be arra, hogy nem látsz. Mondta nekem egyszer egy kedves barátnő. Szavai olyan méreggel megkent és jéghideg törként értek el hozzám, hogy becsuktam egy ajtót, falat emeltem, amit nem kellett volna, mert ezt igazán nem vártam tőle. Tőle nem? Talán mástól sem pedig ezzel mondta meg az igazat, ezzel adott a legtöbbet, és azóta is tudom, hogy mennyire barátibb volt ezzel, mintha megcirógatta volna a fejem és velem sír. Kezd el! Na de hová, és hogyan, és kivel, és mikor, és meddig, és... Most azonnal! Ha nem tudod, kérdezd meg! A folyamatos dolgok, melyeket a leszázalékolás, a hozzátartozó vizsgálatok okoztak, nagyon rajta voltak, hogy ne az önsajnálat egyetemi fokával zúzzam magamra a mindennapok tehetetlenségét. A dolgok nem voltak bonyolultak, mert ha az ember valahol már felkészül arra, hogy megvakul, akkor a tudatalattia elkezdi gyűjtögetni azokat az információkat, amiket, ha kell, előrámt, bárhonnan. Amit nem látok, azt megfogom, meghallom, megszagolom, megérzem, és ilyenek. És ha minden bedöglik, akkor az a valami nincs is. A házszobáit, a fürdőt, a lépcsőket az ember megtalálja. A sarkokat, a régen ismert ruháit megismeri. A fogkefét nem fordítva teszi be a szájába. A fogkefét lehet, hogy nem a sörtékre, hanem a nyelvére nyomja. Nem veszi le a másik tusfürdőjét. Óvatosan fogja meg a kést. Nem kapálódzik ott, ahol leverhet valamit. Leveri, mint poharat. Megtanulja, hogy nem rohan az ismeretlenbe, de még ott sem, ahol előtte millió szóját mert ha egy párszor megfejeli az úgyhagyott ajtó élét, rájön, hogy legyen óvatos. Minden oktatás nélkül tanítja a családot, még akkor is, ha néha ez úgy tetszik, teljesen felesleges. Aztán vagy megszokja, hogy mindent elétolnak, vagy időnként megfogja, amit tud, és kipróbálja, mire képes. Kezébe veszi a kést, elvágja a kenyeret, még akkor is, ha az a szelet kenyér vagy félbeszakad, vagy egy kiló szelet lesz is. Kinyitja a margarinos dobozt, és úgy tesz, mint aki rákeni a tartalmát a pékáltal által megsütött termékre. Aztán mi lehet a legrosszabb? A margarina kezére megy, vagy a földre, esetleg vastagabb lesz, vagy éppen semmilyen. Ha kitölt egy pohár vizet, vagy teját, lehet, hogy az túlcsordú. bum! A korábban bejárt helyeken eddig észre nem vett repedések, zajok, szagok eljutottak a tudatosításig, Jeleztek nekem, s kezdték kiterjeszteni azt a hatalmukat, amit beépíthettem az életembe, amivel lát az, aki nem lát. És ezek megdöbbentették mindazokat, akik velem voltak. Az egykori világból beégett térképek, kanyarok, terek, házak, sarkok megmaradtak. Ennek csak akkor volt vége, ha átrendezték a világot. Na ez lehetett egy doboz, egy tíz centire arréptólt papucs, vagy éppen egy teljesen átépített tér valahol a városban. Most a jobb oldalon ott egy sárga turiszt felirat, aztán egy ruhabolt, majd egy kereszt utca, ahonnan, ha benézel, két méter után egy hatalmas kapu. A tudatlanságom a biztonságot adott, hogy az első fehér botom, amit ugye a közgyógy által ingyen, azaz nulla forintért megkaptam, jócskán bizonyított. Kopogott, jelzett, úgy mutatta nekem az utat, hogy akkor még azt sem tudtam, hogy mit és hogyan és mennyire, meg mekkora, milyen mozdulattal. Azon a délutánon többen ültünk a kertben. Mindannyian csináltunk valamit. Akad, aki olvasott, játszott, vagy csak forgatta a kampós esztékápotot. Már nem zokogtam semmi, csak a tudatlanságom miatt bosszankodtam. Vagy féltem? Mások ilyenkor nyaralnak, elmennek moziba, vagy éppen olvasnak. Néhány napja kaptam egy karton kajásdobozt, amit tele volt kazettákkal. Hangos könyvek. A világ nem záródik be, csak más formát ölt. Ja, mekkora gondolat! A papírszaga, amit annyira szerettem, átalakult holmi műanyag bűzére, és mindegy volt, hogy a leírásban férfi, nő, kutya, esetleg lószerepel ugyanolyan hangon szólaltak meg. És írtó jól hangzott a tájleírás, vagy egy nyomozó, aki világ életében férfinek született meg egy zseni fejében, női szinkron hangon meséli el a társának, hogy ó, kam! hát nem jött rá, de bele tudtam magam élni, mert ez volt. A filmek, melyeket korábban láttam, keveset vesztettek a romantikájukból, amit meg nem volt szerencsém megnézni, azok vagy nem érdekeltek, vagy olyanná váltak, ennél én akartam. Ugyan a jelenetekben gazdag akciófilmek, ahol a ratatata. jaj, új, volt a lényeg, és mindenhez semmi párbeszéd, előtte sem vonzottak. Jelenemet rákcsáltam, hallgattam a madarakat, a mellettem ülő ember olvasását, ahogy lapoz, na meg a gyerek, keresztlányom játékát. – Hát a szomszédhoz betörtek? – jegyezte meg valaki. – Azt hiszem, akadtak pontok, s azóta még gyakran vannak ilyenek, hogy elszakad a cérna. Na de ez kivel nem is fordul elő? Egyszer csak abba maradt a boton forgása, amivel már majdnem ott tartottam, ahol a texasi olajmágnások, és két centis lyukat fúrhattam körülbelül vele a porba, amikor felemelkedett, és legalább hat métert repült a kert vége felé. Suhogott, láttam, ahogy pörgött a levegőben, majd megkaszálva valamelyik bokrot, annak aljánál földet ért. Láttam, ahogy három dimenzióban halad előre, és tudtam, hogy senki sem volt veszélyben a törésemtől. Csend! Aztán egy újabb könyvlap csúszott a másikra, egy másik madárka csalogatta a társát, majd apró gyerek lábak sorozata elfele, majd vissza. Megálltak előttem, és az ültő helyzetem miatt velem egy magas ötéves kislány megszólalt. – Keresztapa, elejtetted a botodat? – és azzal odatta a kezembe az elhajított jószágot. – Köszi! – feleltem, aztán nevetni kezdtem a jelenetet. – Mi volt akkor bennem? – Fogalmam sincs. Csak egyszerűen ez esett jól. A semmi, ami ott fogja a kezem, ami beletenyerelt a szemembe, ami két kézzel markolja a veséimet, ami sötétítette az akkor még szürke tejfölt, adta és vette a perceket nekem. Akkor történt, hogy egy kellemes kerti medencés pancsolás után fent készültem a vacsorához, ami a kedvencemként nézett bele megszürkült, eredetileg smaragdzöld szemembe. Hm? Töltött káposztam. Na, a három gombóc elég is lett volna, de nem kívánkozott a rizsel megtuningolt étel mellé a kenyér. Így azután a nem sokkal előtte beadott inzulin, keményen lenyomta a cukrom. Jött a verejtékezés, hidegen szemerkélt a csuklom, remegni kezdtem. Na, ennek felesem tréfa. Magamra terítettem egy hatalmas fürdőlepedőt, bekaptam két evőkanál kristálycukrot, megettem egy kenyér és felmentem a szobámba. Ott ültem és vártam, hogy a sürgősen bevitt szénhidrát felszívódjon, és elmúljon a rosszul létem. Na, mi lesz, már gyerünk, emelkedj! Közben megettem még vagy két nyári almát is, és figyeltem a tévéműsort. Aztán minden elsötétült, és arra ébredtem, hogy nagyon távolról tompa hangokat hallok, és nagyon halványan, mintha látnék két cipőt. Na, az infúzió lefolyt, most már úgy veszem észre, hogy magához tér mondta az ügyeleti feladatot ellátó és a rendelőből híriasztott orvos, aki közben megszabadított az infúziós tűtől, amit megmentésem miatt szúrt valamivel korábban a karomba. Az unokahogom közben rám terített egy vastag puha takarót, ugyan nem volt hideg, hát egy majdnem 40 fokos nyári este ez eléggé furcsa lett volna, de annyira elöntött a víz, hogyha felfogják, bizony megtölthetik vele bármelyik hazai víztározót. Vissza akartam emlékezni, hogy mikor és hogyan ment el a jelen, de ami beugrott, az a semmi. Az a semmi, ahol nem féltem, ahol nem fáztam, ahol nem voltam vizes, ahol nem is voltam. Nem kellett legyek, nem kellett levegőzni, enni, inni, inzulint adni, látni, vagy éppen nem látni. Nem tudtam megmondani, hogy mi volt velem vagy tíz percen át, de azt éreztem, hogy ott és az jó volt. Addig is jó volt. Nem sokkal később, mire megnyugodtam volna, a mindennapokat tönkretévő hány ingerek és a mindent elborító fej és szemfájások gyötörtek, szaggattak, és ki akarták űzni belőlem azt a vajból megkezdett reményt, amit építeni kezdtem, és gyertyaként gyújtogattam magamnak. – Hát, legalább hagyd béként, te alávaló Hányszor akarod még mocskos kezeddel beleverni a fejem a patlóba? – ha már nem lesz mit elvenni, megcsípkeded majd a halott testem, és sejtenként hordod szét lelkem a jelenből? Újra a szemklinika lelketlen lakója lehettem, ahol aztán megint azon vettem észre magam, hogy ott áll a fejem fölött a prof. Már nem vigasztalt, nem kérdezett, sőt, nem is mondott semmit. Megint a zene, de most már nem volt mit látni. A lehetőségeket értve nem volt bennem félsz. Most azért tettek az asztalra, hogy megoldják a fájdalmai mokát. Így az optimális szemnyomás többszörösét kellett normalizálni. Hogy mekkora tuti dolog és találmány a lézer? Csak azt nem mesélték el, hogy ez mennyire tud fájni. De akkor sem szólok. Szorítom a fogam, és szorítom, és szorítom. De akkor is fáj. Akkor még azt hittem, hogyha kiállom nyafogás nélkül a mindkét szememen végrehajtott beavatkozást, kiérdemlek valamit, vagy valakit. Ha, persze. Hős leszek, bebizonyítom, hogy még vakon is, de lehetek azért. Csezd meg, ez kegyetlenül fáj. Aztán még kitalálták, hogy tényleg biztos legyen a tuti, hogy azután már semmi nem maradjon bent egyben, még egy kis lézer, és még egy kicsi. Ez már nem fog fájni, csak pukkanást érez majd. Valóban, az már nem fáj. A műtétek sorát megajándékozták, vagy fél tucat szemcseppel. Én meg, mint akinek ez még számít, szorgalmasan csepegtettem otthon is. Az egyik csípet, a másiktól erősödött a gyomorforgató mosógép, majd, mint amikor az ember nyalogatja az olajos halat, és annak a leve lecsulog a torkán. Hát, ilyesmi rögzült az emlékeimbe. Na meg az, hogy maradt még valami fájdalom belül. Ugyan nem nagy, de annyira zavaró, hogy lehetőleg ne lássak tőle. Nagy ég! Fogalmak, melyeket ezentúl lehet, hogy másra kell cserélnem. Még ez is. Hát ez van. Vagy elfogadom, vagy nem, de nekem el kell dönteni, hogy melyik esik jól. Láttad tegnap? Ö, jaj, ne haragudj! Azt akartam kérdezni, hogy hallga... Hogy láttam-e a filmet? Nem. Vagy igen? Igen. Csak nem emlékszem minden jelenetre. Mivel nem akartak megszűnni a gyógyszerek mellett sem a szemszurkáló és könnyeket kicselogató események, megint ott ültem a prof előtt a székbe. Belenézett a korábban szétrancsírozott szemgolyóba, ahol a megmaradt tartozékokat a szilikonolaj fogta körben az eredeti szövettel globuszként ölelő szervmaradványban, majd megszólalt. Gondolja át, de lehet, hogy jobb lenne megválni a szemgolyóktól. Ha nem szűnnek a panaszok, meg fogom gondolni feleltem, és úgy szaladtam hazafelé a segítőmmel, hogy a nem túl hosszú, azaz alig pár centis hajam lobogott visszafelé. Ez megőrült, még hogy kivenni? Na persze, majd hazaviszem egy befőttes üvegben, és... Azt hiszem, amit akkor tettem, ahogy hazaértem, azóta sem bánom. Minden szemcsepp kuka, aztán majd csak lesz valahogy. Lett, és azóta is van. Ugyan morbiditásom tetőfoka, hogy darált hús egy liter olajban de akkor is a sajátom. Hogy hogy győztem le mégis a fájdalmat? Megint csak nem tudom, de valamiért eltűnt, valamiért nem maradt belőle semmi. Teltek a napok, a hetek, és mire észrevettem, tervezőasztalomon kialakult a jövő felé a vázlat. Menni kell. Mit hall az ember a vakokról? Hát, hogy vagy masszőrködik, ami így nem is hangzik rosszul, vagy számítógépeken teszvez. Hozzáteszem, sokkal többre képesek, mint ez a két tevékenység, és nem fullad ki a mindennapjuk olyan munkában sem, mint például a csomagolás, a kefekötés, a gombválogatás. Na, azt korábban tapasztaltam, hogy a masszírozás nem megy nekem rosszul. Azaz a tudatlan kezeim mozdulatai akárkit is simogattak, jól estek neki. Na, akkor mi is lehet jobb, mintha ezt úgy teszem, hogy tudatosan és megtanulva? Ez az. A számítógépes dolgokról vajmi keveset tudtam. Akkor csak annyit mesélt a nefrológusom, hogy van egy másik kliense, igen, ő is vak, aki több éve használ komputert. hívjam fel, és ő majd elmondja a tutit. Egy délután, mikor is megint kint ücsörögtem a kertben egyedül, gondolataim dzsungelében találtam magam. Semmi nem akadályozott meg ebben az időtöltésben. Nem kellett semmit bizonyítanom, nem kellett megmagyarázni, hogy ezt vagy azt miért gondolok így, csak lehettem magamnak. A meggyőtört pszichém miatt vagy a szemem környékét piszkáltam, ilyenkor meggyűrtem az arcbőröm, majd lesimítottam, vagy a fülem hajtogattam. Tekergettem a hajam, kutattam a nem létező sebeimet. Életem eddigi szakaszának kedvenc, káros szenvedélye, a pipa, a napokban elég nyomósok miatt bekerült a tokjába. Már nem mertem vele foglalatoskodni. Amikor még látóként elkezdtem pipázni, akkor azt vallottam, hogy az ember azért pöfékel, mert jó az illata, jó az íze, jó nézni, ahogy a füstkarikák felszállnak az ég felé. Aztán a libegő körök, ugye, kiestek, az íze nem érkezett meg, az amúgy is napi szintre rámtörő hányingerek társaságához, s ami meg az illatát illeti, hát az ember szívja, bizony nem is érzi igazából. A dolog vége az lett, hogy egy alkalommal az izzóhamu kiesett a nadrágomra, amit ugye én nem vettem észre, csak akkor sziszegtem fel, amikor már beleízott a parázs a combomba. Ha nem akarok véletlenül feljújtani valamit, jobb, ha lerakom. És nem fordultak meg a fejemben többé sohasem a kedvenc füstölőim vagy illatozó gyertyáim se. Megint valami, amiről le kell mondanom. Valóban kell? Igen, legalábbis egyelőre. Ha el akarok indulni, meg kell tennem az első lépést. akarok menni, akkor keresni kell egy olyan iskolát, ahol vakokat oktatnak közlekedni, ahol elmondják, hogy, hogy a francba megy át egy téren az a nyomorult, hogy miként vásárol a boltban, hogyan ír, olvas. Hú, ott van az a vakírás, azok az ostoba pontok. De hát én, én tudok írni. Kézbe vettem egy papírt, majd a bal mutatóujjammal valamennyire egyenest húztam, aztán a jobbal írni kezdtem. – Letapogatás, hol is a lapszéle? – Oké, okay, itt van. Akkor vegyünk egy újnyit, majd tegyük ide a Tól hegyét, és kezdjük el az írást. – Hát ez lehet, hogy ferde, meg olyan, mintha ráírtam volna az előző sorra. – De kit érdekel? – Van valami keret, amivel lehet egyenesen írni, de ha megtanulsz Brejbe, akkor az jó lesz. – És akiknek írok, azok is mind megtanulnak így? – Na persze, majd az egész világ megtanulja. Teltek a napok. A nyár miatt be volt zárva minden, ahol elkezdhettem volna tanulni. Sem olyan iskola, ahol bottal tanítanak menni, sem ahol masszírozni okulhatok. Semmi. A beadott jelentkezési lapjaim eltűntek. Később is csak ide tologatták őket. Egyre inkább azt éreztem, hogy nincs mit tenni. Várni és várni. Vegyél egy számítógépet a megfelelő paraméterekkel, aztán ne is egyet, legyen kettő. Ott van az a szép angol nyelvű felolvasó, azzal menni fog. Majd tanuld meg, és menj sokat, és gyorsan, és vedd fel diktafonra, és számold, és tanuld meg, és meglátod nem nehéz, és igényelj kutyát, és... Hát persze. A sorozatos vesekontrollok alatt a leletek nem javultak. Egyelőre lassult a romlás is. Ritkultak a hányingerek. ingerek. Azt hittem, fellélegezhetek. Figyeltem. Ugyancsak utólag, de ha most megtehetem... Na, nem mintha eddig nem tehettem volna meg, de azt, és úgy, és akkor, és csak annyit, és... Akkor el kell dönteni, hogy jelentkezik-e a transplantációs listára. A lehetőség szerint én azt javasolnám, hogy a kombinált legyen, amin vese- és hasnyálmiligy is egyszerre kapható. Tájékoztatott a doki egy alkalommal. Azt gondolom, hogy egyetlen esélyem van, így... Nyugodtan gondolja végig. Együtt a kettő, most mekkora az esélye, hogy... És hogyan? És mikor? M Mit kell? Nincs más. Akkor vág bele, ha végig csinálod. Bármelyiket határozod el, nincs kiszállás. Ha igent mondasz, vizsgálatok és minden. Ha nemet, akkor tudod, hogy mi a vége. De akkor már nem nyafoghatsz, ha rosszul leszel, érezte meg egy alkalommal egy barátom. Nézd, ez maradt, belevágok, mert ez az egyetlen esélyem. A hosszú éjjelek és nappalok, a buszokon megtett utazások alatt olyan vad iramban kapcsolgattak az idegsejteim egymás közt, hogy a világ összes atomreaktora által leadott áram kevés lett volna, ha valaki ezeket felfogja és átalakítja a konnektorban futó és egy-egy országot ellátó feszültségé. Mindent akartam egyszerre, és mindent nem értettem egyszerre. Tudtam, hogy én vagyok, aki miatt ez van, de csatáztam magammal, hogy miért én, miért nem más ha én nem öltem embert, akkor ha valaki megtette, az miért? Egy alkalommal megállított egy erős tájszólással beszélő nő, hogy eladja nekem, megkísérőmnek, a kezében lévő holmiát. Nagyon jó távcső! 5000 méterig jó véle látni! Na, és te drága, megmondanád, hogy mivel nézzem? Jáj, bocsássa meg nékem az úr, nem láttam! Nem baj, nincs harag. Én sem. És szaporodtak az efélét. Bosszantottak azok az emlékeim, amikben olyan filmeket láttam, ahol a főhős elindul megtanulni a harcművészetet, vagy valami táncot, esetleg valamilyen sportot, és körülbelül 5 perc alatt profi lesz belőle. Na, azért legyek reális, a filmben eltelik úgy pár hónap, de ami a valóságban is húsz év, az ott öt hónap, és hogy szép legyen, addigra minden a legprofibban működik. Nekem ez miért nem megy? Miért nem mehet így? Csak beülnék valahová, aztán néhány hét múlva megjelenhetnék az elfeledett ismerőseimnél egyedül, kezemben a botommal, esetleg egy kutyával, mintha látnék, azaz egyedül. Te marha, hiszen a kutya sem megoldható. Belevágsz a műtétbe, ott meg nemhogy kutya, de még egy árva légy sem fér majd bele. Ha befut a donor, még a levegőt is telilizálnod kell. Ha össze is jön a kutya, mit kezdesz vele utána? Oké, az ebb elvetve. Pedig milyen tuti, amikor egy társal megjelenik az ember? Marad a fehér bot. Na de ez a vacak? A nap is megette a mozgó lépcső. Úgy álltak ki a darabjai a padlóból, mint egy sündísznó hátán a tüskék. Jaj, jaj, szegény, most mi lesz? Várjon, mindjárt kihúzzuk azt a darabot, ami ott van. Marha, mit kezdjek azzal a tíz centis darabbal? De ha annyira segíteni akarsz, állítsd meg a lépcsőt, és ha nagy energiád, de kiszeded azt a három darabot, valahol van egy kuka, oda be is dobhatod. Olyan jó lenne elmenni innen. Nem, menj, de ne el, hanem oda, ahol tanítanak, és tanuld meg. Lassan vége a nyárnak, keresd meg az iskolát, az iskolákat, és kezd el. Tanulj, kezd el végre az életed. Halsokta az eldugott és belülről kikijabáló énem. És amikor elhangzott a kilenc a rászámolásnál, remegő térde, de négy kézlábra emelkedtem, majd feltekintettem és felálltam. – Oké, okay, képes folytatni? – felemeltem a kesztyüket.